që kontaktit seksual me s'du bashkëshortëve të bëhet me kondom, duke pas përqëllim, mos mbetin shtatë zënë, pa do më thëmë të bëhet një farë planifikimi familjarë. Lejohet përdorimi i asaj që është përmenë në përjëtje, ose i gjdo loj kontraceptivi i cili pezullon, pengon, shtatë zënjë ather lind pyetja cili është gjykimi i islamit për kufizimin e fëmijëve dhe cili është gjykimi i islamit për planifikimin familjar normalisht janë dy këndvështrime që duhet parë kjo çështje këndvështrimi i par këndvështrimi nga këndi i jo muslimanëve dhe jarëmiqëve të fesë, të këtilët e propagandojnë, reklamojnë planifikimin familjarë, këfizimin e fmive, si në diçka që është e modës, si diçka që e bëmë bon një jetën e një jutë, më normalë e tjere, tjere, tjere, tjere, dhe za ku në shkëto reklamime, dhe në vendet islame në popullsinë islame ka shoqata që paguhen ka fondacione ka ëh si më thën shuma të mëdha miliona që harxohen vetëm për reklamimin e e mos e mos shtimit të muslimanëve kjo është këndëveshtrimi i jo muslimanve në bikë të qështje. Ndërkohë që ka një këndëveshtrimi interesant të islam. Islami, si gjithmon, është daluar për qenën të ti i mesën trajtimi në trajtimin e gjerave. Në islam nuk lejot aborti, nuk lejot kufizimi i lindjeve, as planifikimi familjarë si parim bazë. Mirë po islami ka orientuar që nëse ti nuk mund të e apësh hakun, Dhe ke nevoj për qëtësim, lejohet që të bësh në doj planifikini, a si në doj problemi nuk kafetarisht. Nëse unë kam 5 fëmi, për shembul, një e mastiet rizirë, dhe pritit i gjashti se jetë avashton, pritit i 7, i 8, i 9, i 10. Nuk po flasim për rizkun, sepse rizkun e ka ndorë, prafurnizimin e ka ndorë kush. Allahu, a i që e sel njetë, ja ka shkryra dhe sa do të marri në këtë botë. Nuk po flasën për qështin e funizimit dhe të riskut, sepse këta ka morë për si për zotë i gjithësis. Po flasën për edukimin e thmive. Nuk mund të jebët haku. Për kërështyve, asë një problem nuk kafetarisht që përindrit në konsensus me mirë kuptim me njëjë tjetërin të bëjmë pauzat të ndryshme gjatë zhërimit familjesë dhe jetë është bashkëshortore bashk në mënyrë që të kenë mëmësi për t'i edukuar dhe për t'i dhëmë haku në gjdo fëmija se fëmija është për gjësi fëmija është për gjësi për para zotit duhet edukuar në këflasën për qështin e furnizimit sa të e ka marë për si për zotit kështu ka thënë kuran e ka mund të thotë për si për qështin e furnizimit mjë pa fëmijët duhet edukuar n